Dit net soos Kyns na 7 uur En jy is by die rechte plek Jy is ingeskakel By Net Radio SA Net Radio SA En ek is Dr. Tini Eilers Wat uitsa hier vanuit Airene in Pretoria Suid Afrika Ons webadres Is www www.netradiosa.co.za Wil jou graag vraag om op een stadium net bykie tyd te maak tyd in terug om by die web webwerf een draai te maak, bykie daar rond te kyk Kiek na die informatie rondom ons radiostasie name van al die programme die name van die persone wat uitsaai, die omroepers en ook die tuie van uitsending. Maar ook belangrik die archief. Daar by die archief klik, en dan kan jy, na van die programme wat al uitgesaai is, kan jy luister. Kan dit aflaai en jy kan dan nou luister. Wat ek gewoon doen, is net nadat ek die programme uitgesaai het, dan plaas ek dit in die archief, so dat dit beskikbaar kan wees. So, maak gebruik van die faciliteit, ook ten opzichte van ander mense, jou vriende kring, mense wat geinteresseerd sal wees om te kan luister, geef vir hulle die webwerf www.netradio www.netradiosa.co.za Daar sê hulle al die informatie kry wat hulle nodig het, plus ook daar op die webwerf is daar so'n klein spelerkie, een icoon van een speler, en dan klik een mens op die radio radiospelerkie, wacht so'n rukkie, en dan begin die radio te speel. En so kan die mens mense tot help wees, om te help. Want die doelmerke en oog oogmerke van hierdie radio, wanneer ek die geestelike gedeeltes uitsaai, is om by elke mens op aarde uit te kom. Ons wil graag elke mens op aarde bereik. Nou, vraag is natuurlijk, hoe doen mens dit nou? Wel, die heel eerste belangrike feit is dat hierdie internetgolve gaan dwars oor die ganse wereld. So nou op die oomlik terwijl ek uitsaai en jy luister, bereik hierdie golwe elke liewe mens op die aarde, daar is nou nie iemand uitgesluit nie. Maar een mens moet een instrument in jou hande hee, of bij jou hee, soos, een cellfoon, slimfoon, een tablet, skootrekenaar, of enige ander persoonlik rekenaar en dan moet jy die webadresse so dat jy kan inskakel op die webwerf en dan kan klik op die spelerkie of die verskillende links die aansluitings wat daar is so dat jy kan inskakel en kan luister nou volgens statistiek is daar 2 biljoen, 2 biljoen, jy weet, ons is net so oor 7 biljoen mense op die aarde, maar daar is 2 biljoen mense, miskien een bykie meer op hierdie stadium nou al, in besit van een slimfoon, nou praat ek nou nie van die ander instrumenten nie, ek praat nou nie van een cellfoon, of van een tablet, of een skootrekenaar en rekenaars nie, ek praat doodgewoon net van een slim foon, 2 biljoen, so dit is moentlik dat ons theoretisch moentlik en praktisch moentlik, om 2 biljoen mense op die aarde te bereik, wat een wonderlijke voorheer, wat een droom, klink soekers soos die droom van Joosef, nee. maar Joosef het vastgehou aan sy droom, en sy droom het uiteindelik waar geworden, al was mense rondom hom nou nie baie beindruk nie, sy broers en sy pa het nou nie gedinkt is een goeie idee nie, maar hy het vast getlou, en dier al die verskillende dramas van sy leven, hy het by daar die plek gekom, dat hy die onderkoning daar in Egypte was, en sy broers en sy pa soos wat hy gedroom het, het voor hom gebuig, so mense moet vasthou aan jou droom en ek wil graag vir jou vraam saam met my vasthou kijk onthou daar was die tyd in die leven van Mooses hierom geroep het om die volk te luie en al hierdie gevechte teen hierdie volke verskillende volke moes aanpak maar gelukkig het die twee mense langs omgaat aan Aaron en Her wat sy arms om oog gehou het vir hierdie droom van hom kom ons hou vast aan hierdie droom van Jezus, Jezus' droom is dat die evangelie, die goeie nies aan elke mens op aarde al die naties verkondig sal word dit was sy wens of droom as ons dit in daardie termes ook kan stel En ek wil graag vasthou ook aan hierdie droom om met hierdie radio nog by elke mens wat op die aarde is, die goeie nieuws oor te dra van Jezus Christus as zaligmaker en verlosser waar die pad opgemaak het en die deur opgemaak het om die eeuwigheid saam met God teer te bring en nie om voor altijd en verewig verlore te gaan nie hy is aangeskakeld by net Radio SA en hy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Irene, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika ons programse naam by woensdag noem ons dit Israel van die Bijbel maar ons oorkoepelende gedachte bly die bruid van Jesus Christus wanderlik om te weet daar so groot, groot, groot, uitsonderlijke gebeurtenis wacht, waaraan die mens, ek en jy, so jy wat nou na my luister, aan kan deel hee, om uitgenooi te wees eendag na die bruiloft van die lam, namelijk Jezus Christus, die Seen van God, om met omgetrou te kan wees eendag tot in alle eeuwigheid. Ek weet nie, hoe lang dit vat, dat so gedachte by een mens moet insink nie maak, Voor my is dit een heerlijke wonderlijke werkelijkheid om aan te dink en om te weet dat God een raadsplan het, een plan, een waterdichte plan, so dat ek en jou een dag aan daar die wonder kan deel hee. Nou dit is die kers op die koek van die hele ganse skrif en Godse raadsplan by die mens, wat eindig daar op een baring, by die 19e hoofdstuk as jy daar lees vanaf vers 7 en verder aan van die broilof van die lam die wonder van alle wonders dat ons vir altyd en vir ewig saam met hom sal kan wees en daar die baie, baie besonderse verhouding met Jezus nou ja As een mens dinge bestudeer, soos die weibel, en enige ander vakgebied, dan probeer een mens gewoon werk met paradigma's, ek kan onthou, as jy talen aangeleer het, ek kan onthou in standaard 6. Toe moes ons by voorbeeld, boem behalve Afrikaanse Engels nog, ook Duits en Latijn en Noord-Soto geleer het. Nou die oomlik as jy met die taal begin en op die oude fundamentele manier van om die taal aan te leer van buitenkant af, behalve wanneer jy nou in die taal groot word, nee, soos Afrikaans, soos wie jy nou in Afrikaans huis groot geworden het, dan het jy nie met paradigma's geleer nie, jy het sommers so geleer praat, soos wat jy hoor, allemaal hier rondom jou praat. Maar die oomlik wanneer die mens nou klaar, jou bepaalde taal aangeleer het en jy begin ander taal aanleer, soos Hebraaus en Grieks en Latijn en Noord-Soto Duits en al die taal, Arabies en Russies en so meer, dan moet jy nou ongelukkig begin om met goed soos paradigmas te werk, want die goed moet jy nou help die amper syke ruimpies wat jy moet opsehe. Maar dit alles help. Elke liewe dingiekie help. Want ons brein werk ongelukkig of gelukkig nou so, dat die mens dinge moet inprint in die brein. En hoe meer die mens dit nou inprint en hoe duideliker die preinkie is, hoe makkeliker is die vordere. Nou as mys die bybel nou oopmaken, dan word jy hier met die hele klom boeke. Boeke, briewe, psalms, geskiet skryving, profetiese boeke, evangelies, en so meer. En dan is die vraag, nou, jy weet waar begin alles en waar eindig dit? Wat is dit? Wat is die centrale thema? Hoe kan ek iets vorm, soos een paradigma, soos buitenleine, waar binnen ek alles nou kan verstaan, waarin dit alles nou logisch stikkie vir stikkie inpas? Nou ek moet jou sê, dit is makkeliker gesê as gedoen, as jy bijvoorbeeld een granaat so vat, en hom oopbreek, dan sal jy nou daar binnenkant, en jy nou sien as een hele lot putte en dan is hulle nog in sylke afskortingkies ook gepak en die moeilikheid gaan wees die oomlik as jy al die goed uitgepak het gaan jy dit nie weer teruggepak kry nie dit gaan net dood gewoon nie reg wees nie jy gaan dit nie reg kry nie hoor maar as jy al so los dan het jy nou nie al die onderafdelinkies daarvan nie. Maar sommige dinge is nou makkelijker as dit. En die Bijbel word ook vir een mens makkelijker, wanneer jy begin, dink in termen van God en aan sy raadsplan. Want een mens weet ons nie somme net van die begin af, dat jy gered moet word, en as ons daar die woorde nou gebruik. Ek het het al hier op die program genoem, dat indien jy nou by air en cinema, by swem, swem, of by die see, dan is daar een groot moentelikheid dat daar lewers, redders daar gaan wees. en nou as die mens nou na die persoon toe zou so stap, en vir hom wat hy nou hier doen, dan sal hy heel waarschijnlijk nou indien hy na die tyd gaan hee, in die geleentheid, en lis gaan hee om vir jou te sê, dat hy hier is om mense sy levens te red, mense wat in gevaar hulle self bevind om hulle uit te red. Nou as jy daar by omstaan, as jy moes nou nie rarig in gevaar nie, dan het jy hom ons nou nie nodig nie, nie rechtig nie, jy het om ees nodig, indien jy dalk daar in die see so gaan en in die moeilikheid raak, en jy benauwd daarvan van ergens af skreeuw, en jy hand daar ergens as dit nou moeilik is, wuif, om my anduiding te gee dat jy die moeilikheid is en dat jy hulp nodig het, Nou dan word daar die persoon, as hy jou nou, nou jou leven red, word hy dan nou jou, jou redder. Nou mense, Jezus van die Bijbel, die Seen van God, die tweede persoon van die goddelike drie eenheid in wie ons glo, ons glo in Vader, Seen en Heilige Gees. die Seen. het mens gewaard, hy is gebore uit die vrou Maria, haar in Bethlehem, en die Heere het besluit, om vir die engele te sê, of sê nou vir Maria en vir Jozef, wanneer Jesus gebore word, moet sy naam wees, Jesus, wat beteken, redder, Yeshua. Nou, het is wat Jesus is, hy is redder. Nou ongelukkig, want ons nou in Afrikaans na die woord Jezus kyk, dat betekent dit nou nie vir ons eindelijk redder nie, nee. Want ons Afrikaanse name het nie rechtig betekenis nie. Net so op die oppervlak. In Hebreëus het al die name het onmiddellik betekenis. Sê nou maar jou naam in Hebraaus is Chayim. Dit is een woord wat heel dag en al dag gebruik word in die Hebraause taal, dit beteken lewe. Amal weet dit, dit beteken lewe. As jy by een plek kom, en die plek sy naam is Bethlehem, wat nou in Afrikaans Bethlehem is, maar in die breus zit, en die betlehem is Bethlehem, en jy weet mis alles is mis nou vertaald, dan in die breus beteken dit huis van brood, bet le gem, en dat gebruik hulle elke dag, dit is deel van hulle taal as jy wil gaan brood koop by die café, dan gaan koop jy leg hem. so nou moet die mens probeer om vir iemand te verduidelik as jy vir om die evangelie wil verkondig die goeie nieuws van Jezus dan moet die mens eers weet dat hy nie moeilikheid is dat jy verloore is dat as jy so sterf, gaan jy in jou, jou oe in die verdoepen doemenis oopmaak, verewa, jy gaan verewig afgryslik jou oe in die verdoemenis oopmaak. Nou, totdat iemand dit glo, gaan hy nie roep verredding nie, hy gaan ook jy soek nie, So mens het dubbele taak, je het een taak van om een reddingsboei uit te gooi, maar je moet ook nog vir die mens verduidelik, jy is in die moeilikheid. Nou gelukkig weet mense wat bezig is om te verdrink, dat hy in die moeilikheid is. Maar om iemand nou te verduidelik, dat hy geestelik in die moeilikheid is, dis nie makkelijk nie, want die skrif sê, die natuurlijke mens, die natuurlijke mens, die oude man, die natuurlijke mens, natural man, neem nie die dinge van die geest aan nie, want het maak sin nie. Sinne. En nou moet ek probeer om vir jou, wat al klaar vir Jezus aangeneem het, as persoonlijke verlosser en saligmaker en wat blij en dankbaar is, oor die feit dat jy gered is, vir jou vertel, Dit is nie waar alles eindig nie. Dit is net die begin. En dan kan ek vir jou die skrifte oopmaak, ek kan oopmaak by Hebraeers hoofdstuk 6, en vir jou weis daar, hoe die Hebrae briefskryver sê, ons kan nie bly by die begin van die prediking, aangaande Christus nie. En dan noem my al die dinge op, wat meeste van die kerke, nie ees volledig doen nie, of verkondig nie. Maar hy sê, dit is net die begin, dit is die fondament, dit die fondatie wat hy geleid, en dit is waar hy ek verder moet beweeg met jou. Maar hy moet dit eers kan glo, hy moet eers denk, maar ja, is dit nou raarig so, is dit raarig nodig, wil ek deel wees van die bruid van die Heer Jezus, want as jy dit nou so sê, kan ek dit aan jou self oorlaat as ek wil, en vir jou sê, maar jy moet nou maar selfs sê en, en ontdek nou die pad van om deel te wees van die bruid van die Heer Jezus. Of ek kan jou so inspireer as iemand wat jou voorganger is, en vir jou sê, kom ons stap hierdie pad saam. kom ons bestudeer die woord van die Heere in hierdie verband, en kom ons plaas ons in die hande van die pottebakker, gewilliglik, met opgewondenheid, met vreugde en met blijdskap, want dan kom daar verantwoordelik jy in die baie, namelijk soos om die tyd uit te koop. Want as, as jy nou saam met my die pad wil loop, dat ons saam stap, dat ons ons in die hande van die pottebakker gaan plaas, dan gaan God met ons praat, en hy praat met ons, soos in Romeine 10 verduidelik, dier Paulus, dat God praat dier iemand wat preek, dis hoe God praat, praat nie op een ander manier nie, God praat met ons dier iemand wat preek, wat geroep is en wat nou bezig is om te preek en sy woord dis uit te leeg en jou saam te neem op hier die heerlijke wonderlijke pad. Namelijk om in die hande te wees van die pottebakker en die pottebakker toe te laat om die herskippingswerk in ons levens te doen. Want ons gaan Eendag geoordeel word Oor alles wat ons gedoen het Ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn So dat elkeen kan ontvang Voor wat hy in die lichaam gedoen het Of wat goed was of slecht En om vir jou te sê, daar is die wonderlijke goeie nies dat God binnen in die mense hart werk, want alles wat jy doen, al jou werk, alles, kom uit jou hart uit. Dit word bepaald dier jou gesintheid van wat die binnen in jou hart in die gang is. En in eenvoudige terme gestel met die God liefheb. Met jou jylle siel, met jou jylle hart met jou hele verstand, met al jou kracht. Maar in jou self gaan jy dit nie recht krij nie, dis God wat hierdie dinge in ons werk. Anders is alles te vergeefs, net soos wat Paulus dit vir ons in Korinties 13 sê, jy kan al die geestelike gaves wat in een gemeente opereer hee, maar as jy nie die liefde het nie, dan gaan dit jou niks baat nie. Nou mense, ek en jy wil ons nou nie so'n lewe beleef nie, een nutteloze lewe, wat alles wat ons doen, is een gejaagd en een wind beteken eindelijk niks nie. Nee, ons wil nie so'n lewe nie, ons wil elke dag koersvaas wees, en ons wil oortuig wees, dat dit wat ons doen net gaan vruchte afwerp, en dit gaan God, die geleentheid gee om in ons harte te werk, soos Paulus dit in Filippense verduidelik, en dat God die werk wat hy in ons hier gaan begin doen, nie gaan laat vaar nie, God laat vaar nie die werk van sy handen nie, maar hy sit het voort, tot op die dag dat Jezus Christus weerkom. Maar dan moet ons gewillige klei wees, in Godse gewillige hande. Sachte klei, wat die vorm aanneem wat die skipper wil hee, wat ons moet wees. En daar nie weerstand by my sal wees nie. Want God doong niemand nie. en om te verstaan hoe dit nou eindelijk werk, dat ek nou nie tegen God sy grijn inbewege nie. Maar saam met om, saam met die gees sal vloe, in hierdie herskippingsproces in ons levens, die rechtmaak van ons hart, die herstel wat daar moet plaasvind, En dit wil ek graag weer vanuit die wetenskap en dan in eenvoudige termen, bybelse termen, dit weer oorvertel, weer inpas soos in een paradigma van Gods skipping en hoe hy met ons gaan werk. Ek wil hy moet daar aan bedink asseblief hier die woorde En terwyl jy daar aan dink, luister ons hier na Jim Reeves wat vir ons sing Welcome to my world, want dit is in Godse wereld wat ons moet instap Ons moet die wereld achterlaat en in Godse koninkryk instap en ons self in sy hande plaas maar ons moet het self doen, God nooi ons, maar ons moet dit self doen, luister mooi, na die woorde hierin bepijnst het, asjeblief saam met my,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 Radio SA En jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaie van uit Ayrinium, Pretoria, Suid-Afrika met ons program Israel van die Bijbel, waar ons nou praat oor in breedrekke oor die bruid van die Heer Jezus, daar die wonderlijke werk wat God in ons moet doen om ons te help om gereed te wees dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevindsel word by die wederkoms van die Heere Jezus. Nou, wanneer een mens een besluit gemaakt het, geestelike besluit, dat jy achter Jezus wil instap, dat jy sy raadsplan vir jou leven wil, wil verstaan en dit wil volg, dan is daar een vijand en wie jy in een worsteling gaan wees, soos in Ephesians hoofdstuk 6, wat verduidelik kan sê, ons worstelstruit is nie tegen vlees en bloed nie, ons gaan nie een geveg hee met mense nie. Dit is geestelik. Dit is die geestes wereld, en binnen in die geestes is daar boom behalwe Godse miljoene der miljoene engele, is daar ook de miljoene der miljoene gevallen engele, wat hier die worstel strijd vir ons, so moeilik as moendlik wil maak. En ons moet dit kan weerstaan. Ons moet terwijl ons bezig is met die bouwerk, Soos in die dag van Nehemia, toe hulle die mure van die stad weer opgebouw het, moes hulle met een troffel in die een hand en met een spies in die andere hand werk. Wil hy, jy moet dit nooit vergeet nie. Toen Nehemia begin het met die heroprichting van die mure wat plat geslaan is dier die vijand, het die vijand hulle nie maar somme net so gelos om die stadse mure weer op te bouw nie, hulle het gevecht tegen hulle. En so moes Godse mense dan met die troffel in die ene hand werk, om die steene te le en met ‘n spies in die andere hand omself verdedig. Dis ook om ek en jy moet leer, en verstaan, as jy saam met die wereldse stroom beweegt, dan het jy geen probleem nie. Duivel is die geïnteresseerd in mense wat in die stroom in die eeuwigheid af gaan heen. Hy kyk na hierdie mense wat stroom op is, hulle wat omgedraai het, en hy spits al sy aandag op hulle toe. En al sy demone kry geleentheid en kry die opdrag om daar die mense aan te vat. En daarom moet die mense nou mooi kyk na die Exodus verhaal. Die Exodus beteken die uitkomst, die uitvlug uit Egypte, die wegkom uit die greep van die wereld. En God het nie die volk somme net so in een bondel laat trek nie. Ek gaan het mooi vir jou lees, jy mooi kyk. Hoe God dit gedoen het. Hoe hy hier die groepering van mense wat nou dier die woestijn moet trek, hoe hy daar opgestel het in een laar orde. En baie mense, kom ek sê vir jou, kom ek geef jou een getal, wat ek denk, 95%, misschien meer as dit, van mense wat christene is, het nie hierdie inlichting wat ek nou hiervoor net gaan lees nie, ek gaan nie alles lees nie, ek gaan veel wijse jy self kan gaan lees, ek gaan te veel van ons tyd opneem, maar wat daar eindelijk staan nie, wat ook nog nooit jy is, ek is een vraag gevraagd nie, Na die inlichting wat hier aangeteken staan nie, hierdie laar orde, Is in een specifieke formatie, is in een vierkantige formatie opgestel Met een duidelijke zuidelijke kant en een duidelijke weste En een duidelijke noorde kant en een duidelijke ooste kant Hier die vier windrichting, so moes hulle hulle self opstel En God het duidelijk bevel gegeef wie in wat er richting is U moet ontruis 12 stamme En as hulle nou in vier windrichtings is, dit wil sê, dan gaan daar drie stamme in elke windrichting wees. Dit is precies hoe die Heere dit hier opgestel het. En jy kan het gaan lees in nummerie hoofstuk 2, die laarorde. En dan doen jy vir jyself een gins, as jy een bybel het en jy is nou bezig om aantekeningen te maak, Daarby nommerie hoofstuk 2, daar was dan die laar orde. Jy nou lees in die ou Afrikaanse vertaling. Daar het ek jare, der jare gelede toe ek nog baie klein geskryf het, want ek moet nou myself verskriklik inspann om te kyk wat daar staan. Het ek gesê vergelyk nommerie 10 vers 31 en ons gaan nou daar kyk. Nadat ek eers bietjie iets vir jou verduidelik het hier Of, misschien moet ek voor ons kyk na die laar orde hoe dit opgestel is hier, in hier die vier verskillende windrichtings. Toch mag gaan kyk eerst vandag die zon na nummerie 10 vers 31. As ek nou nie daar jy en blaai, nummerie 10 vers 31. Kom ons lees van vanaf vers... 29 Dit is die optochte van die kinders van Israel Volgens hulle leerafdelings En hulle het weggetrek Dit is nou onder Mooses leiding Hoe hulle nou door die woestijn gaan trek En luister mooi mens U moet nie hierdie goed vergeet wat ek nou vir jou lees nie En Mooses het vir Hobab Die sien van Roheel Die Midianiet die zwaar van Mooses gesê, ons trek na die plek waarvan die Heere gesê het, ek sal dit aan julle gee, ons is nou op pad, hy sê nou vir hierdie zwaar van hom, hy sê ons trek na hierdie plek toe waar die Heere vir ons gesê het, wat hy vir ons gaan gee, nou sê hy, vir hoop papa, hy vraag vir hom, vir hierdie zwaar vir hom vraag trek saam met ons, en ons sal aan jou goed doen, want die Heere het oor Israel goeie dinge gespreek sê, trek asjeblief saam met ons, moet dat nie hier een median blij nie, die Heere het vir ons wonderlijke dinge voorspel, wat hy vir ons gaan doen, en ons gaan dit met jou deel, trek net asjeblief saam met ons, maar as die rede hoekom Mooses wil hee dat hy moet saamtrek Maar Hy het vir hom gesê Dit is nou hier die zwaar van Mooses Hy sê vir hom Ek sal nie saamtrek nie Maar ek sal na my land en my familie gaan Sommerso bot weg Weier hy En toe sê hy Dis nou Mooses, sê nou vir hierdie zwaar van hom, Moet ons toch nie verlaat nie. Sê nie hoe smeek hy eindelikie by hom, en dan moet hy by my kyk, hoekom? Juist omdat jy weet hoe ons laar moet opslaan in die woestijn, en jy sal vir ons as oe dien, En as jy met ons saamtrek, sal ons daar die goeie wat die Heere aan ons sal doen, ook aan jou doen. Sien die vir Mooses? Hier staan hy nou, by hierdie zwaar van hom. En die Heere het nou vir hom gesê, hulle moet die woestijn trek en hulle moet die laar opslaan in hierdie specifieke orde. en nou vraag hy, hy smeek vir hom, want sy so hard vir hom gesê, nee, ek gaan nie saam met julle nie, ek gaan nie by my familie, familie blij, hier in my eie land, sê asublief, jy weet hoe hier die orde van God werk, en enig as ek tyd het, syl ek vir jou vertydelik die mystiek en die mysterie hierachter, hoekom hy dit nou eindelijk geweet het, wat Mooses nie geweet het nie, maar laat het op hierdie stadie maar nou net vir jou genoeg wees om te weet hierdie laarorde was baie, baie, baie belangrik jy kon nie op ander manier te doen nie en dit bly nie terug daar in die oud testament nie mense as jy hierdie laarorde nou gaan verstaan dan sê jy sien, dis dwarsdeer tot in die nieuwe testament tot in die openbaring So, as jy nou gaan lees in nummerie hoofdstuk 2, dan sê jy sê, vanaf verse 3, word eers die stamme gewys wat in die ooste kant moet wees, en wat er stam in die middel dan van hierdie ooste kant. Dan word van die tiende vers af wie is in die suide kant, wat er drie stamme is aan die suide kant, en wat er een is in die middel en dan vanaf verse 17 verder wie is aan die weste kant en is in die middel van die weste kant en dan vanaf vers 25 die drie stamme wat aan die noorde is en wie is in die middel daarvan en mense as jy nou fijn mooi daar gaan lees dan sal jy sien wat die heren vir daar sê die kinders van Israel moet laar opslaan elkeen by sy vaandel by die veldtekens van hulle familie. So, by die tent, waar mense gebleie, daar waar die familie, daar die stam gebleie, daar was ‘n veldtekens, een familiewapen. En volgens ons navorsing en ons kennels weet ons hoe dit lyk, wat is daar die familietekens? en ons weet wat is die teken van elkeen van hulle wat in die middel was. Die wat aan die suidekant was, in die middel, sy familie teken, sy familiewapen, het gelijk mens. Die wat aan die weste kant was, in die middel, sy familiewapen, te sy teken het gelijk soos een kalf. Die wat aan die noorde kant was, in die middel, sy familie teken het gelijk soos die van die arend en die wat aan die ooste kant was, waar juda in die middel was, was een leeuw. Nou my boeteens is, hy, jy lees daarvan weer in die segeel, weer van hier die vier windrichtings en van hier die weesends, en dat die een aan die zijde kant lyk like soos een mens, en die aan die noorde kant ach, aan die weste kant lyk like soos een kalf, en die aan die noorde kant lyk like soos een aard, en die aan die ooste kant lyk like soos een leeuw. Jy gaan het weer in openbaring kry, openbaring vier, sien jy dit maar weer die Dit is verskrikkelijk belangrijk om dit te weet, jy moet dit ergens in jou hart vastmaak, jy moet dit nie vergeet nie. Dit is Godse orde, dit is die manier hoe God werk, dit is een absolute orde, hoe God in ons werk, want jy wil hee, dat God met jou hierdie pad moet stap, soos wat Mooses wil gehad, die Heere moet met hulle hierdie pad stap, hulle moet die gevechte wen, daar was 7 nazies wat hulle moes oorwin, En mense, dit gaan maar met my en jou precies die dit gaan oor die dinge wat in ons hart is, wat verkeerd is, want daar die 7 verskillende nazies verteenwoordig 7 verskillende soorte van persoonlikhede en persoonlikheids uitdagings of probleme waarmee ons worstel. Want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die licht. En God wil hy, ons moet meer as oorwinnaars wees, soos wat Paulus dit vir ons in Romeine vertel, van die probleme wat hy met homself het, hy sê die goed wat hy wil doen, die goeie dinge wat hy wil doen, kry nie reg nie, slechte goed wat hy nie wil doen nie, die doen hy juis, wie gaan my verlos van hier die lichaam van die dood, en dan geer die antwoord, ek dank God dier Christus Jezus, want ek moet aan hom gelijk vormig word, want ek is gepredestineer, om gelijkvormig te word aan die beeld van sy Seen, want daar is nie een ander antwoord wat God vir ons het nie. En dan nou die goeie nies is, God doen self hier die herskipingswerk binnen in ons. So ons moet ons in die hande van die Heere Jezus plaas, van die pottebakker, van God die enig Vader, Seen en Heilige Geest en ons moet die padstap saam met die jyre, sonder dat ons weerstand bied, dat ons soos klei in sy hande sal wees, soos wat ons dit baie keer al gesing het, vorm my en maak my net soos u wil. Het is makkelijk om my te sing, mense, het is baie bitter, baie makkelijk om in een kerk te staan en een boek op te maak en te sing. Maar om die dinge, die goed wat jy syng te doen, is hy helemaal een ander situasie. It's another cup of tea. Om die dinge te doen. Want net so waarski Jacobus ons oor ons geloof. Hy sê, ja ek weet jy geloof. Hy sê, die duivels geloof ook en hulle sidder van vrees. Hy sê, geloof sonde werke beteken niks, het kan jou nie red nie. So geloofig gaan ons ons plaas in die hande van die pottebakker en ons gaan die Heere vraag om hierdie bepaalde dinge in ons hart vir ons recht te maak en jy sal verstaan later hoe dit werkt dat God skip en herskip terwyl ek en jy so onself in sy hande geplaas het sal jy verstaan hoe God herskip aan ons dinge wat verkeerd is rechtstel, my hartse probleme uitsorteer, so dat ek een hart van goud sal hee, so al die dinge wat ek doen, uit hier die hart van goud na vore sal kom onder die inspirasie en die leiding van die geest van die Heere, en ek nie daar teenteen teen stribbel en spartel en spook, soos een vis wat aan een hoek vast is nie, maar wat gewilliglik met blijdskap en met vreugde hier die pad stap, al maak dit ook seer, want dan weet ek alles wat met my gebeur, is ten goede, as jy doorring in jou voet het, en iemand moet om daar vir jou uittaal, maar met a, met een naald, wat daarom, een bykie ontsmet is, al is dit dan nou seer, nee, ek het baie keer so, by my ma gelee, op my rug daar, en dan my voet op haar skoot, en sy het een naald, wat sy nou skoongemaak het, en dan die doring uit my voet uithaal, en dit was nie lekker nie. Maar ek het geweet, dit is beter, om nou vir een oomblik door die pijn te gaan, as wat ek nou vir die res van die dag, en die volgende dag, en die dag daarna, en die dag daarna gaan sit met hierdie hak, skeen waarop ek nie kan trap nie. en was die dag so 10 minute seer, en het ek my voet geruk, en sy my dit moest vasthoud, dan het ek later, nadat die pijniging voorbij is, en die dooring uit is, en sê vir my, wees hoe lyk die dooring, wat sy daar uitgehaal het, waar dankie sê, al het het seer gemaakt, en daarmee genoek jou nou groet, met any Ford, wat vir ons syng, What a Friend, We Have in Jesus. En groet ek jou tot die volgende keer. En ek moet nog een bykie my gedagtes by mekaar kry rondom donderdag. En as jy nog nie iets in my woord nie tussentijd nie, dan sal ek nou net een heruitsending dalk speelt of ek sal een aankondiging maak oor die praktiese meditasie. En daarmee groei ek jou, mag jy een wonderlijke aand hee en die vrede van die Heere met jou wees totdat Jezus Christus weer kom. Shalom. often forfeit, oh, what needless pain we bear, all ah, because we do not carry everything to God.